Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa mëntebi ahum bi ihsanin a jom middin Allah në madhruar -ma e falëndërojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë ndërsa lavdata dhe bekimet Allah u qofshëm i Muhammedin aleyhi salatu as-salam bi familën e ti shokët dhe të gjithëta që i ndjekin këtë rukë dhërëndin në fundë të kësaj bota Të ndërrua dhezë dhe besimtar, jemi edhe sot në takimin e radhës në takimet e ditës e gjuma dhe në takimet e kaluara, kemi trejtuar disa tema që kanë të bëjnë me moralin dhe edukatin e besimtarit. Kemi folë për bujarin dhe kemi treguar regullat që duhet i ketë parasysh një besimtar kur dëshërën me indihmu dikujtë. Sëtë nuk do të vazhdojmë me këtë tem, mirë po do të hapim një tem të re, duke pas parasysh se jemi edhe në pra këtë një muaj të bekuat, një muaj të madhë. Andeshtë e rëndësishme që ne të flasim për këtë muaj dhe të rekujtojmë njëri tjetrin, pra që i duhet gjithë dhe besimtari para se të hunë në muaj në Ramazan. Zote Gjelle Vuala të ndërro lezër gjdo obligim që e ka kërkuar pëjneve e ka përsillur edhe me regullat të lëshme që ne këtë obligim të kryem në mënyrën sa më të mirë dhe sa më të drejt Andaj këtu adhurime që Allah i ka kërkuar pëjneve nuk janë lënë që pastaj kush da me i krye ashtu si kur që ati ja mërmanja Por feja jonë është fe e argumentit. Feja jonë është fe e shpalljes, ka thon Zoti dhe ka thon Muhamedi alayhi salatu vesselam. E pastaj, atë që ka thon Zoti, atë që ka thon pejgamberi alayhi salatu vesselam, na ka shpjeguar dhe interpretuar diëtarët e tan që ne ta kuptojmë këtë më lehtë dhe më drejt. A ne sot të mundojmë që brenda kushtjeve si që kemi të shëllojë disa rregulla Të rëndësishme që kanë të bëjmë agjerimin Edhepse Shumë nga këto regullat Pa dëshkim i keni dëgjuar dhe i dini Mirë po Mirë që tja rekujtojmë vetës ton Dhe pasaj të amësojmë familjarve ton Nga se jorë alëherë po shojmë që njerëzit Po hynë në Ramazan Mirë po nuk po i din regullat elementare të agjerimit Nga njerë dikush ndoshta Duk e dëshruar me bo mirë në Ramazan Gabon Apo dikush nga pa dituria Lenë diqka që duhet me buhe kështë më rad Pra ne dituria është shumë rëndësishme Dhe në islam Dituria i paraprin punës Dhe Më thonë Rënditja e duher është Të mësash pastaj të Vëprash Mësa pastaj vëpra Ndërsa në qovë Se nuk i paraprin Veprës mësimi Atër vepra mund të zhvlerësot, ma dje mund të rëfuzot. Nuk ka në islam pun vepër i badet me ignorancë, me hamendje, një s'ka kështu. Andaj pegamberi sallatë a salem u amësën të sahabeve, gjithë do adhërim. Atë e kam pa po duku falë, e kam pa po duka gjëru, bashkë me ta ka bu hajjë, e kam tëjtë për qështet e ndryshme, pse? Pse? Që të në mësën si më jabon aftëm Pra ne në Kurën E kemi a jetën a gjërimit Por shumë regullat të këti a gjërimi Pasë janë të shpeguara me Hadithët e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam Pra ne do të fillim që nga jetë i a gjërimit Allahu Gjellewala në Kurën thot Ja ejjuha lëdhine amanu Kutiba alejkumus sijamu Kama kutiba ale lëdhine min qablikum O ju që keni besuar, o është bërë obligim agjerimi, ashtu si kur ishte obligim para ta para jush, në mënyrë që tjeni të devatë shumë. Dhe nga këja jetë, djetarët e kanë zirë vendimin shëri atikë për agjerimin. Qëfar dispozite ka agjerimi, ashtë obligativë, është bërqë. Do më thonë, jemi të ngarkuar me këtë detyr me kry Ashtu si kër e ka kërku Allah u Gjallahu Ala Argument për këtë vendim shëretik është Fjallë Allahut, u është bërë obligim juve Kush për ne e bërë obligim, Allah u Gjallahu Ala Për ndajte, në rëzër, kur bëhet fjallë për obligim Do të me qenë shumë serjaz Do të me qenë shumë përpikt Nga se detyrime që Zotë Gjallahu Ala në ngarkon me tu Dhe të japim për të logari një se para Zotë Gjelle Gjellalu Prendaj, ka lehtësimin fe Dhe të mësojmë edhe kush lirohet nga gjërimi Mirë për po duhet të këtë arsuje fetara Jumë me u lirun nga veti ati, vala së pëmojene Vala jumë lodhone, edhe me u shkarkun nga obligimin Nuk lejohet kështu Nga se ty të kanë ngarkun nga obligim kush Zotë Gjelle Uala Edhe kush të shkarkun nga obligimi Zoti i Gjallëuani, ai që të ka ngarkuar. Nuk mund është, nuk mundet Allahu më të ngarkuë ty. Po nuk është, nuk është në rregull. Nga ana jonë, që Allahu të na ngarkon me detyrë, e ne të shkarkohemi qysh na mënenë neve. Jo zgjon kështu. Nga sa ai që na ka ngarkuar, ai edhe ka parapara rregulla dhe ka zbrit dispozita ç'a? Shkarkohemi nga këtë detyrë atëher kur kemi arsye. Prandaj, këllëmesh këtu do të më kuptu. Se Agjërimi i muajit Ramazan, një muaj dit Ramazan është obligim fetar. Madje në hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu ta'ala ku thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Bunia al-Islam 'ala khams", Islami është ndërtuar në 5 shtylla, këto janë shartat e Islamit, kushtat e Islamit, pa këto nuk çëndron Islami. شهاده ان لا اله الا الله وان محمدن رسول الله. Kushti i par i Islamit esh me dëshmu. Me zemër dhe me deklaruar me gjuhë dhe me punë, me dëshmunë këtpunë. Se ai që meriton ta ndrohet esh Zoti xhallahu ala. Ne se Muhamedi alayhis salam është i dërguar më yon. Kjo është shahadeti. E dyta me fal namazin. E treta majrur namazin. O kusht Nuk është domosdoshmë, vetëm obligim, po natyra e këtij obligimi është se është kusht i Islamit. Prandaj ne kemi na kemi në Islam obligime të tjera, por që nuk janë kusht. Nuk janë kushti Islamit. E kur një obligim është edhe kusht, atë kjo me kuptues se sa është kjo obligim i rëndësishëm. Sa duhet më pregadit për te Sa duhet më njët gati Sa duhet më i porosit të tjere Familjarët më i kshilu Më njët gati që më agjeru Ramazanin Nga se është me të vërtet Nga obligimet më dhore të Islamit Edhe me këtë argument që e tha Që e përmendëm nga Korani Por edhe me hadith e pejgamberit Sallallahu alesallam E kurthemi është obligim agjerimi A është për gjitha kënë obligim Apo Apo është për një saktuar obligim agjërimi në Ramazanit. Dajë ne të dëgudha se kush e ka obligimin, kush e ka barshmë agjëru Ramazanin. Pëlimisht obligimi e agjëru Ramazanin e ka çdo musliman dhe muslimane. Nëse është musliman dhe muslimane obligohen me agjërim Ramazan. Ku është i agjërimit është i obligueshmërisë agjërimit është të çendrit musliman. Kushti i dyjtë është të jetë moshëritur, të këtë arritë moshën e pjekurisë, adoleshjensës, pubertetit. Të më thonë, të këtë kaluar periudhën e fmirisë dhe tashështë adoleshjentë. Dijen shenet e adoleshjensës dhe dijen simptomet që i nje edhe moshkullë dhe themra. Prandaj, kushtë dhe që ka arritë moshën e adoleshjensës, obliguat majhëru. E ata që nuk jene adolescent, për shambull, mesatarje e adolescentës të femrat është treme djeqare, ndërso mesatarje e adolescentës të këmashkut është pesumet vjeq. Ka mundësi ndë një femrë më vonë, hynë në adolescentës, po edhe ma heret. Ka mundësi ndë një mashkut më heret, hynë, po edhe ma vonë. Po kjo është mesatarja, trem dhejtë për femrat dhe pesumet për mashkuj. Mirë, në qofë se i ka dhe dhe dhe vjetë fëmiju, s'ka i në moshë në adolescentës. E këj qëfar bënë maqenimin, kanë thonë djetarët tonë se është e kërkuar nga prindrit që me mësu maqëru. Ajse ka obligim, mirë pa, po, duhet nga disa dit me kërkuar për ti maqëru, që të mësuhët maqëru, po edhe që ta respektojnë mujin. Andaj, kër njëfë mirë gjithët për mujë dhe dhe të vjeqare, agjëran edhe kërse ka pas obligim, Dhe e respektonë muinë, nuk hanë, a i kërëtrit e ka obligima i ga që mi edukuar që, me i net gati këti muaj. Andaj, të me thonë, është obligimë për gjithonë musliman të moshëritur, por kjo nuk nëmë kuptanë se duhet me lehëci me ilonë fmitë me bëjtë që ka dojnë. Fmija veqenishë që ka kalu moshën 7 vjeqare, 10 vjetë, 11 vjetë, duhet me i thonë agjëronë nëj ditë, ose me ilonë nëse të më agjëru, sa të danë, sa të ka mundësi, mos me e pengunë Diri sa nuk i bëhet në garkes dhe penges agjerime Ka mund si e rëna në agjerime, du me thonë një, jo, tash prisha Mirë për nuk pa rëndan, me lehëci pë agjeron, me knaci pë agjeron leje Kënë në ndodhë që përshamu dhësa prënd, me thonë Fëmis me zërja këmë prish në gjenimin se i vëgël hëla, i ka një më dhët vjetë A se prish me zërë, elhamla që i për agjeron Nëse nuk i bën garkes, nëse nuk i bën problem, le të agjeron, më sotë. Dhe plus asoj ka shpërblim për të edhe baba, edhe nona dhe fmiu, gjithë ka se va për në këtë, në këtë vej për të mirë në për tënë Gjithashtu të prej kushtëve që duhet me i plecu një njëri që tjetë obligim për të agjërimi, është të mon të jetë i vedishëm dhe i menqër Dhe njëri që e kuptan se e ka obligim Ramazanin, njëri që ka probleme mentale Në no, mentalisht ka probleme Diri në ashtë shkallë Sa so, që nuk dhemi i dalu gjerat Së të dikush ka mënë si ka dhisa probleme mentale Po nuk janë serioze I kuptan gjerat Të kuptan kur flet E din që ka është me i thonë është bërq Kjoj nuk ban pjesë të Por aj që ka probleme serioze mentale Që nuk kuptan gjerat Nuk dhemi i dalu senet I thush është bërq A i din që aborq Të shambull Zotë Naruj të ka probleme serioze mentale E kjoj jo Për ndryshe, Mirëunesa është i shëndosh mentalisht obligohet me agjëru muajin e Ramazanit. Pa i tham tiet musliman, apo ti et mosritur, ti et i shëndosh mentalisht dhe gjithashtu ti et nga ata që ka mundsi ma agjëru. Kur shet që ka mundsi ma agjëru, do të thonë mos të këtë dënë nga pengesat që pengojnë agjerimin. Sikurse nëse kemi ku për maren në fund ose e lojmë për javën tjetër. Të të Për shambull, njëriu që është ishnosh, nuk është ismutë, edhe shëndeti është pre kushteve të obliguashmi i sa agjerimit. Ose grua e acela, në më thonë, nuk është me ciklë apo nuk është lehonë, nga se ciklë dhe lehonia pengojnë agjerimin. Dhe njëriu që është vendasë, nësë është në vendve të nuk është ullëtarë, të gjithë të kanë obligimë agjerimin e mojtë Ramazanë. Këtu e në kategori që e kanë obligim Në agjerimin e muajt Ramazan aftën. Ndërsa Ata që e kanë obligim Agjerimin e muajt Ramazan Ta është agjerimi i tyre Për që një vlef shumë ka diso kushte Dë më thonë Mas parim sum Dispozitin fetare për agjerimin Thamë është obligativ Dhe është shtyll e islamit Apo Pasaj përmenëm kategorit e njerëzve Që e kanë obligim Ramazanin Apo Dhe ishin Këtu katurit që i përmenën Eta është këta që e kanë bërës Ramazanin Këta Duhet me i kushtu vëmendje Diso kushtëve caktuara që A gjërimi ty në me kuni i vlefshëm Ata të është e kanë obligim Po, po dojnë me a gjëru Mirë po përqin i vlefshëm a gjërimi Duhet me i blëcu diso kushte Dëmohon Prej kushteve Ashtë njeti Dëmohon njeri Kur dojnë me a gjëru duhet me bu njetë Njeti ës Muhammedi Salas më ka thënë Kush nuk e ka vendos më agjeru Nuk o agjerin për te Pra më Njeri Sërqunë së fërë asë ka bo njët më agjeru U qëtë njesërmin U Ramazan e së da E pra I thejmi ti dush me kompenzuat një dit Se vlefshmëria e agjerimit nuk është E pletsume Apo duhet me u plesu njëti Me bo njët Njëti në bë njeri ju Dhe me thënë Para se me e dal Sabaho Diri në kohën e agimit E kemi në të agimit i imsakun Imsak i dëmëdhon mu përmbajt Mu ndal Pra ndaj njëri Në kohën e caktua në imsak Në dalet nga ushqimi dhe pia Dhe nga gjitha të që e prish në agjërimit E bën njatë për agjërim Dhe kështu hynë në Agjërim ditën viju se Dhe kështu vazhdimisht e bën njatë Agjërimin e muajt Ramazan Nëse ndodh për shemb që gruaja ose njeriu në udhtim, ose ndodh për shemb që njeriu ka qenë smut, do si pasojë në ndonjë arsye fetare, e ka ndërprer agjërimin 2 ditë apo 3 ditë. Ai i fillimë ka bën një atë magjru këtë Ramazanin. E ka bën një atë mirë po, ka ndodhe ka ndërprer 2 ditë 30, ose gruaja 5 ditë. Tash do mu rikthej prap. A mjafton një jetë i paratë a duhet duhet prapë bën jetë. Onë duhet me vendosë Se ditin e nesër me ka me agjeru Njeti është kusht për gjithodit të Ramazanit është kusht për gjithodit të Ramazanit Me bo njetë njeriu Se do me agjeruafën Gjithashtu pre kushteve të vëzëfshmëri Se agjerimit është Edhe Gruja tjetë e pastor Do me thonë Nuk pranohet agjerimi gruas me cikl Nëse gruja është Për shamë me cikl mesural Apo është lehone Apo është lehone e thot, s'pomuj me prish, në i themin, ndaqë prishë, ndaqë mëse prish, agjerim është i prishën, bëdja o agjeran, duhet me kompenzu gjithësysh, për ndaj, kusht i vlefshmëris, se agjerimit është kusht, më thonë, kusht i vlefshmëris është, tjetë gruja e pasër, unë kam pasër rase që më upyt, për shambull, ose me më të regu di kusht, se kanë familje një gru, që ka, n Vështërsi e ka më hongën Ramazan Se qysh më hongën mujnë e agjenimit Edhe psa është lehona ose psa është me cikëll Nuk e prish, i themi se e ki obligim me prish Qysh e kena obligim na me agjeru Gruja me cikëll apo jo lehona që ka lind Dhe tash e ka periune lehonis E ka obligim me prish, nga se e ka agjenim me prishun Pra e të regojurit e këfamili të që dikush nuk e din këtë pun Të ju themi se Gruaja me cikël apo Lehonia, Lehonia e ka agjërimin e ndaluar. Agjërimi i saj është i pavlefshëm. Mirpo ato ditë që nuk i ka agjëruar të Ramazanit, ajo pastaj i kompenzon pas Ramazanit. Nëse 5 ditë përshëm për shkak të ciklit nuk ka agjëruar, i kompenzon pas Ramazanit. Nuk ka shkuste më një herë me agjëru, ka më mundësi me agjëru ditën përshëm kur dita është më e shkurtër, nuk prish punë me rregulla që kanë të bëjnë me kompenzimin e agjërimit. Dhe gjithashtu Prej kushtëve të vlefshmërisë a gjërimit është me u përmbajt nga gjitha ato që e prishtë a gjërimin. Më thonë, kushtë i vlefshmërisë është të largohësh nga tri gjëra kërësora. Cëllat të nga to? Ushqimi, pia dhe mërdhenet in ti me bashkërëtora. Këto trija, doonë, janë kushtë që me u përmbajt njëri për të të njënë, me u largu që tjetë i vlefshmë a gjërimi i ti. Apo... Ato që janë të njajshme me ushqimin, apo me pijen, si kurse, insha Allah, kemi me spjegu disa regula që kanë të bëjmë ato që e prish në agjirimin në, në legjirat e arshme, insha Allah, dhët. Mirë, pa, duhet një me koni kujdeshëm, do në që gjitha ato që e prish në agjirimin, duhet të larguhet për tyne që tjetë agjirimi ti i, i vlefshme. Kras asaj që ka agjirat të obligushme në agjirim, ka regula dhe ka kushte që duhet kemi kujdesh, Kallë gjrat pëlqëyra nuk ken obligative, mirë po nuk është mirë me lon. Mirë është besimtari me kujdes për to gjat ditës së artëgërshum. Do thon, gjat artëgërimit e tij ka vepra të pëlqëyra, nuk ken obligative, nuk janë borxh. Mirë po, në atë që më shkosh obligative. Do njëti mu largu nga ato që e prish artëgërimin pas ri e këtyre radh. Kto që po do me cek nuk ken obligative, mirë po, mirë është me të përballet peqynë. Për mirë është mu kujdes për to. Për shembull Për i gjërave të pëlqyra në agjërim është njëri ju më hongër së fërë. Për si i gamberi së asëm ka thonë të se haru, hanë i së si fërë, nga se ata të feve tjera nuk kanë së si fërë. Mën është veqëri e jona që Allah në ka mundësu së si fërinë. Në është mirë që njëri më uqunë së si fërë, është e pëlqyërë, a banë më hongërë bukë për a se mara më flajtë, Sot nikomë skuan punën sonjona, bën, ajëri më është në rregull. Mirë, po mundohu që në syfyrë më u bë s'poku ni. Ni gërçiam, ujë, çtoi drama e pi, një gllënk ujë më e pjatë. Ni hurmë me hanger, s'poku simbolikisht me shënu si fyrin, është e pëlqimë. Domthonjë mos të kalon syfyrja, ajo ajo ku e vlashme, ajo ku e bekume, na kalon domthonë në gjumë. Të mundojmë ashtu të kemë gjumë falë sabahun, prandaj zgjahu pak minuta para syfyrit, një hurmë me honger një goç çomsh 1.5 kusht pun. Mir pas spaku ça të bëjmë syfër? Është e pëlqyer më bëj syfër. Dhe peqam zon ka ka pëlqeu që jo vetëm bëj syfër, po më vonu syfyrën. Donë jo më vonu më çit pikua. Po për shkakun se syfyrë përfundon ora 3, mirë është më dëmoon deri deri në 1 minutë para syfyrës me me me pijën. Donë me xhizu letimin e Allah dhe mirësitë e Allah xhalla që ai ka dhënë. Ndërsa kur bie fyella për iftaren, Duhet me ngut iftarë në vëmë, si të bët koha me një herë, preshe Një kushtot, po qa po gut është, apo me qefë kënë gjinu jo, Nuk është e apsë njëri është i unë te, po lakë mënë mëngëri a pëtë Bukë mund shmëngër ma vonë, së prishë punë Mirë, po si të dëgjëshë Allahu Akbar me zinin, preshe me herë Heqë me se vëna Edhe nësi e në rrugë për shambullë, edhe edhe se këmë e në zoni iftarë në rrugë për shambull që ki problem, që ki me mritë të e veni, ku ki mongë nga riftarë, mas 15.000 për shambull. Bleni që ishe ujë, sitë hën koha mere, preshe bismillah, ta një hambuk më më nësë frishë mund. Mirë, për e pëllëqimë është me erë me boj riftarë ata. Apo, që ka sinë, në pëllëqimë, pej kufinin kufi, atje diri në fund, këtu sitë janë isë. Përshka këtë disiplines, ka regula, ka ko kur filan edhe ka ko kur mbaran. Për e � Nga njerë disa pysin, po a me falë a kshamin, a me hongër bukë I thejme që Masë pari duhet me e prish nginimin Që kjo është kryesoria Pi uj, ha një tri kukra hurme Hurme të shmi me hongër tek Nuk është obligativ Po mirë është, e pëllqyrë është me hongër tek Për i gamirë i sa ose në hurme t'i ka hongër tek Do në ose nja, ose tri, ose pes Sa so ka dëshirë dhe mundësi njëri me hongër Pra ndaj prishë e iftarin Me uj edhe me hurmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prish iftoren, domthon me ujë dhe me hurmë. E pëlqyrësh me prish iftoren edhe me çumshë ose me hurmë. Mirpoaft, mirë, nuk po është obligative, mirpoaft, mirë që në sofër të jetë iftore me pas hurmë. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend si me detyrtë frut i bekum edhe frut me shumë dobi. Prandaj mirë është, mirë është, prapo dha mirë është, është e pëlqyer që Me e prish me hurme E pastaj me falak shamin E pastaj me hongër bukë Kja është rënditja e kërkume Që shtoën mas mire Nga se e ke prish Ramazanin Elhamdullat Atë do etin e ke largu Pak me do hurme e ke prish pak Tash fales Pastaj han Nga se Je më i let je, je më i let me u fal Kër nuk i ngarkuan nga buka Mirë për shëtru sofra Je di kur musafer Ose për shamull Je i und Qënë metë të u falë të buka Ha buk të një falu, së prish punë Më rëndësirë që më suha betë me lëna mozë në akshamit Gësë akshamit në rëzër nuk e ka kuhën e gjatë E diso njerëz hajnë buk Apo të një qajtë pinë E të në e mëllësinë e tek akshamin joja ja, Ma se vëna akshamin Nuk duhet me vënu akshamin Thash, maksimumi i vënimi të akshamit Le tjetë ushimi në buka që ji uritur Për ndryshe më e pëlqyrë dhe më e kërkuar dhe m e prish, domthon me ujë, me hurme ose me llokom ose me çka do të qofë më rancë, e fola kshamën, pastaj han boka dalë dhe buresh gati, pastaj edhe për për teravihën. Gjithashtu pri gërat të pëlqyrën Ramazan, na gjerem të dozë edhe kët e kemi bërë disa, është që njeriu kët muajit bekuar me i shtu udhurime ta pun. Domthon, pak më shumë ai bëhet më bu. Më shumë, më shumë vepra të mira ta pun. Ajë muslimon është të kërkuar gjithë më më pënd mira Muslimon e ka të kërkuar gjithë më më kënd Dhe më hëmë ba mirës Mirë pënd Ramazan, me ishtu për kapëta Shikane këtë hadithë që e të rëzmëtet Ibni Abasi, radiallahu ta'ala anhu That Ibni Abasi, Allah u qëfti kënaqin më ta Kane nebiju sallallahu a sallam Eqvëd e nës Pegamberi sallallahu a sallam ishte njëri u më bujar Wa kane eqvëd e ma jakun fë Ramazan H Mirë për ishte shumë më bujarë në Ramazan. Ather kër e të kanë të Gjibrilin, dhe e lezën të zbashku me të Koranin. Pra ndaj, pejgamberi e sëmë, gjithë më ishte bujarë. Pra ndaj, ishte njëri u më bujarë, ishte njëri u më dërdhënës, ishte njëri u më bëmirës. Mirë për në Ramazan, ishte edhe më bujarë, edhe më bëmirës. Andaj të në dërdhënëzër, është e pëllqyrë që ditë në Me bodhë dhe kërsa ma tepër Apo, subhanallah, alhamdulillah Jo veç me lënë, ka tërëtë tëri të të të të herë Masë namazë, ato e në tjera Në no, ne themi tërëtë tëri të të herë masë namazët Subhanallah, po Edhe ka që themi, alhamdulillah, edhe aqë themi Qysh, allahu akbar Mirë, po ka mundësi që denë ramazona Shumë së themi, subhanallah Kjo është qështë e qdo kujt Në në më të më sëre me ka që Më ndohë që gjua ju e e të jetë e lagur Me p ta tambush ditën e tisarta zgjuruhshëm me ibadete, po edhe natën e tij kështu atë. Prandaj të rroza nga nga veprat e, e e pëlqyra në Ramazan dhe nga ato që nuk janë në Ramazan është edhe namazi i Tarawive. Është vërtet se nuk është obligim, nuk është farë sikurse recia, mirë, por nga sunete të forta që nuk nuk nuk është mirë, është aqrtuar ndeni me Elon. Prandaj na shohim nganjëra që ditën par, e parë, e dytë, e tretë xhamia plot Taravi. Tani të gjithu ka funë, tous broze, tous broze jamia. Sot, de fakt që ti s'të në dhjetët e fundit për shembull, shumë që bash atë kur është ibadeti më i kërkuar dhe më shumë më bomash ibadet çproza jamia Pietarivë, në kurrregull kjo puna apo. Në kurrregull kjo puna apo. Andaj duhet njeriu më në gatë Taraviva, nga se janë Taravia është simboli i Ramadanit. Taravia është është stolia e, e, e natës së Ramadanit. Dita është e stolisur e zbukuruar me xherim, nata është stolisur me çka? Me Tëravij Edhe të këtu duhet të bë një vrejtë që kemi të në vazhdimisht Gjëramazan ka diskutime rëth rëqateve të Tëravijve A duhet të mi falë 20 asa mi falë Pegamberi sa së më ka thënë Kjo është atit i qartë të nërë mëzër Muhammedia së më ka thënë Kush falet me imamin në Tëravij e ka qëllim Dirisa të përfundon imami namazin i logaritet si mu falë të natën Prandaj Unë një për rësit ju këshila që, ata që vinë mu falë në gjami, le të cendrujnë në dirin në fund, mos dilë një të në rëzër, kur do që të dele, por rënjë dhe falë në me imamin në dirin në fund, nga se nuk ka asë një problem me i falë një zë tërqatë, nuk ka asë një telashë, pra ndaj, falu, nga se realisht të në rëzër, të ravija, është adhurim që njerëzit du të mu falë gjatë në ta, pe i gamë berë se mu falë, Amerikun i kam mbledh musliman me fol 20 shete, jo ne fol gote deri në vaxhëqur, got you fall. Po na sot s'nfalem ashtu gat. Pak më gat me lëzu i momentin e travit, njerëz më ndërë, njerëz gatë huaj në bona, po s'kan qef njerëz fër me usgat travit. Dhe pse travia është me usgat, është ibadat që duhet më kënaqje të u fal. Mirë që është shkurtu travia, ka një ajet ka dy ajet në recate falë njerëz. E nëse është shkurtu leximi kuranit, edhe është shkurtu qendrimi në rukuën sejdë. A therële zgatët së poku me reqate I për dikush as duke zgatë me reqate E as duke zgatë me kuran E qëka jetë për travisti E po thëmë që Ajë që vjenë gjami Ajë që të mu falë të shpija vetë Otonë për të mu falë vetë Se për zgatë i sot du Shështë punë e tina E dhepse i thimi që travija me gjemotë Osh me mi se mu falë vetë Mirë për i arë në gjami Mës dhëllë e u lapë Mës dhëllë Nga s'ni kemi i poqë, plët nga ta që po dalim asë të të të reqateve, dhe sa po dalim pivish në këpucat në i laf për e ashtë, nga për e kërënë këtë mërena, që po kurim punë, kur zheqë, së rënë e bën laf për e ashtë, fali ollo, bëj badet, nga se Ramazan është, është, është, ësht, muaj i badetit, muaj e dhurimit, dhe nuk duhet me ikfi namazit, po duhet me artek namazit. Përndaj, me eshtu ditin e Ramazan Me punë mira natën me stolistë, me zgrup me teravi, me Kur'an, qoftë edhe nata është shkurt, haloha, alena, e shkurtë, hala, edhe në natë e vjesë sa po e shkurt, prandaj ta shfrytëzojmë natën në ibadete dhe në adhurime, dhe gjithashtu përgjerrarve të kërkuar dhe më tepër përmbyllje është në Ramazan të vëzë, sikurse është e kërkuar të jemi, domthon të jemi aktiv në punë mira, të shtojmë punë mira, është e kërkuar që edhe maksimojtë ruhemi nga çdo punë e ligë dhe punë e keqe. Gjithmonë është kjo e kërkuar, apo? Ske Ramazana, poske Ramazana, mirë po, mirë po, është shumë me e kërkua në Ramazana. Një vej për e keqë i eshtë Ramazanit, nuk ka si një vej për e keqë i me në Ramazanit. Ase Ramazanit e ka shenjë një në vetë, Ramazanit e ka, e, e ka atë mëdhënin që e ka e bëzut të gjerë levala. Pra ndaj, me e cenu këtë shenjë një, mos me respektu këtë mëdhërim të Ramazanit, pa dushim së është gjyënëh në vetë, kras gjyënëh që e Lig. Andaj të rruem gjuhën tonë Ramazan, të rruem synën tonë Ramazan, të rruem veshën tonë Ramazan, të rruem në përgjësin këtë muaj, të shenë të bekuar që me të vërtet të marim shpërblimet e më dha që Zotë i ka pregadit për këtë muaj dhe të rruem nga qdo gjë që e zbe shpërblimin dhe na privon nga privon nga mirësit e këti muaj. Ne do të vazhdojmë i shalën të armën të flasëm nështë. Për këtë muaj nga se Realisht në këtë muaj të të muaj betë nuk kemi post për Ramazan Edhe tema me mirë dhe me këndshme dhe me kërkuar është tema Ramazanit Unë e uaroj të gjithve muaj në Ramazan Lësalan që zotit na e lesën e gjerimin Në japë të marën edhe shëndetin Dhe të në mundëson që këtë muaj të krymë si duhet Dhe lësalan që në lewa që kërë Ramazan Në bashkon më te për me zveti Në japë më te për rahmet e mshirë për me indihmu tjetër të me falë me zveti, dhe nësë Allah në gjëllë lewala që ne i falë me katët tona. Zotë i është përblevë dhiruajt, me ka që për vedofënë vësërëllam ala Muhammedin, vë ala Ali, vësëhë, vësëllam të simin këthirani.